دلتهوندنه تو وحدانیت د باری تعالی ذکر کرا او وی وی شلا رب ال یو د شریک بي صدر نلري و يو مساله مساله د صفاتو یو ماري کټولارا مساله و داله سنت والجماع په دې کې د متقدمينو یو بهترین رایو او دعا وا چھمنگ اللہ رب العزت صفات منو چھ سنگ اللہ رب العزت د شان سره مناسب دی او مشابهت نوایو د مخلوق سره د اللہ رب العزت صفات منل دا ضروری خبر اوا یو د دیدہ پارا محسوس کراغلی دی دې مداوا چې د الله ربو ل عزت سره تعلق چې قایمی دی دا په ذریعہ د صفات او قایمی دا جوې د الله ربو ل عزت فیض حاصله دی دا په ذریعہ د صفات او حاصله دی نو طریقه اسلام دادا اے کمالات کم تپی جنې پرې کائنات کې واغړ ټول الله لوایا اور دې مخلوق په شانتي نه دې مخلوق په شانتي نه و ما خبر ادا چې سن نقايص پی جنې واغړ ټول نقايص داغين الله پاک पुغانا دا الله رب العزت پاک سکا اوان دا اللہ رب العزت صفاتو بارکی فرق باطلو کی غٹ دوڑا لیوی یو معطلہ او بالمشبیحات معطلو انکارد صفاتو نو کو اغیو ویل چکمنگ صفاتو منو نو الله به ذ مخلوق پشانتشي الله به ذ مخلوق پشانتشي نو منګه د الله ربول عزت صفات نشو منل نو هغه تعطیل کو د صفات نو انکار کو بانه دا جوړکړه چمنګ الله ذ مخلوق د صفات نو منزه غنو ټیک شو د مډل مشبحو مشبحو چې ګمدهنو صفات منل وی الله ځان له صفاتو نه ولیدنه منغي ولا وایو کو چې کم الله ځان له ولیدنه او مخلوق له وایلي دی نو الله صفاتو نه د مخلوق په شان تیری نو غايت تشبيه کړه معدلا او یوخه کاروکو شغا تنزیح هوا چې الله د مخلوق په شان نه دی خو یو غلط کاروکو چې د دې د وجنه انکار د صفاتو کو دارنګي مشبهاو خ کاروکو چې صفات یوه مانل خو دوی مې غلط کاروکو چې د الله صفات د مخلوق په شان تي ومانل اله <سؤال> سنات الجماعت خود ادواړو نه را واغستل مشبههونه خر واغستل وي مونږ صفات منو د معتلون نه غ حسن ټکی را واغستل خود مخلوق پشانتي نه منو کی څه ختم کړه د مخلوق پشانتی نه منو قران مجید کې یو آیات کریمه راغلو ليس كمثله شيء ورب سيرغلي وهو السميع البصير ليس كمثله شيء رد po mushabbahu ban yo aw wa huwa as-sami'ul basir rad po mu'attil ban yo pa de ayaati kareemagi laysa kamislihi shay'un ana rad po mushabbahu so sida allah sifatu na da makhluq pa shanti nedi da makhluq pa shanti nedi aw sanga رطم معطل او کو ان شاء الله سميع او سديد بصير دي الله له ر صفات تا صفات او معنا خود مخلوق كونته نا د مخلوق كونته نا د مخلوق پشانته نا يود تشبيه او بل له شیر کو تشبيه دادا چې الله صفاتو نه د مخلوق كونته او معنی دا تشبیح دا او چې د مخلوق سفتون د الله پشانتی اومانی ندا شرک دے پرق پانے پوش ہوئی پرق پانے پوش ہوئی دا ما اللہ امام تو حاوی چی ٹکے ویلے دے ولا شعہ مثلہ ہو دا اللہ پشانتی اس شعہ نشتا مردل تا دوارا مراد دی. یو دا شه دا الله <سؤال> رب العزت صفاتونه د مخلوق په شانتی ندي د مخلوق په شانتی ندي مدارت په تشويش او دهم دا چې د مخلوق صفاتونه هم د الله په شانتی ندي مدارت په شرک شو مدارت په شو شرک باندې شو دا الله رب العزت په شانتی چې کیږي مسلیت مخلوق چې دا الله په شي دا الله رب ال عزت په شانتیګي نو معاصل دي ته وي چې لکه ټول داغه صفاتون عدل دراشي دا, دا الله رب ال عزت په صفاتونو کې یو وجوب دی او اغه مخلوق په صفاتونو کې یو سر امکان دی اوس وجوب او قدم اغه مخلوق لراولي او کو حدوث او امکان اغه الله لابو دي چې معامله ثابته خو یو کاربګي کنه و جوب و قدم بچالا راولی مخلوق لانو تعدد دو جباو سو شو راقی نو شرک ننه او کدو مم امکان صفت دو حدوث شا لبوزی اللہ لبوزی نو تشبیح شو صحیح شو کانا الله مخلوق شو کانا ځکه هر ممکن چې کمدنو مخلوقی زکا غم صف قیت آدم غواړي دا آدم نه وجود تسو شوي دا غلی دا دوار چې کمدنو نشو کی دلی ندا سوارا ثابتا شوا شوالا شیع می قلید لیل سو او نقلید لیل تا معلوم لیسا کامیس لیی شایعون ظاہر پا دی آیات پاننی دفاہم پی ادباری وشکالو شکاپ اون پا مانا دے مثلو دے او مثل خو مثل شو نو لیسا مثل مثلی ہی شایعون لیسا مثل مثلی ہی د الله ربزت یو مسل دی دا هغې مسل مسللی نهشته نو دی کې خو نفی د مسالت دا الله نه نه ده شوي دی کې خو نفی د مسالت د مسلله الله ن خبره باې پوونه شو ب وانې دا اشکال دی دد جواب یو دا دی چې دل دا مسل په مانا د صافت دی یو جواب دا دی چې مثل بمانا دا صفت دی لیسک صفتی ہی شایعون ٹک جواب دا دی چه دا کاف چی دی سشی کاف ندل تا مانا کی مراد ندی دار تاکید دپار را غلی دی یعنی دا اللہ رب العزت مماثل بلکل سشی نشتا پورا شوئی په ټاکید لاره معنی کې مراد نه دي درېم جواب چې کمدنو ده دي چې دا مبالغه ده دا الله مثل نشته خدای الله مثل ثابت چې د الله د مثل مثل نشته نو د الله مثل ورکم نه ناراض شي دا مبالغتن او کنایتن ویل دي ذکر د منظور د مراد کنا لازم دي دا الله د مثل مثل نشته دا الله مثل بده کم ځای نار شي صدا کې ناتند ذکر د ملزوم او مراد نه نو ولا شي ا مثله نشره هیڅ یو شی زو پښان چې کم ده نو دا الله ربو لزر ولا شي دا د کم ده نو قدرت تامه او کامله د باري تعالی ذکر کړي اذا الله رب العزت قدرت تامه الله رب العزت قدرت کامل له په مخلوق کې دا څه وکني شته چې هغه کمزورو په الله باندې زور اور شي او الله رب العزت کمزوري کې د خپل ارادي نه واړی ولا شی ایوجزهو فرقي باطلو کې ځنی فرقي باطلو لقد يهودو کې یو نظر يوا چ اسرائیل سمانا ده هغه وی دي اسرائیل معنا ده الله سره کشتی لڑنه والا پیغمبر چې يعقوب عليه السلام الله سره کشتی کړي وا او وی چې پما کې به برکت اچای پما کې مبارکتا اچای نو په زوره دې نه برکت واغه ستو پزان کې واچو نو دا يهودي او غلط عقيده وا مطلب دا چې په الله هم شو څو زوراو ورشو دا د دا زن مشرکین و عقیده و چه زمنگ دا آلیه چی جی نو دا دین اللہ رب بلزت مجبوره کی گی نو دین اللہ رب بلزت سکی گی مجبوره کی گی نو آغای عقیده آغای کمدر دا سفارش راواغستا او د غیر قانوني سفارش نو دا راگی او په داغه دواړه عقیده یره دوکو چې الله رب العزت په نسوخ زور ورکیدلې نشي یو دلیل اقلی خدا دی چې الله رب العزت قادر مطلق ذات دی قادر مطلق ذات دی د ټولو سيزونو قدرت هغه مستعار دی د قدرت د باری تعالی نه هغه غسل شوی دی د قدرت ته باري تعالی او دا سوالی دے او غا اصلی دے سوالی پاسلی غالب که دلے سوالی چې کم دنو پاسلی بانے غالب که دلے جو ام اقلی دا دی شا اللہ رب العزت قادر مطلق ذات تے او الله رب العزت عالم نے فعلم محیط باننے عالم دے فعلمی محیط باننے او گچرتا الله رب العزت پاک نه سخزور او راشي به یا مطلب دا وی شداكار چې بلچا او کو دا الله رب العزت خلاف او الله په مقاومت باندې زور قادر نو نه یا الله رب العزت قادر نو او یا الله عالم نو یا ورته اساس معلوم نو او یا ورته معلومه خلاقه قدرت الاله نشو نو یا با ایلم نسبت د جہل نسبته الله تکای او یا بده رجز نسبته الله تکای او دا دواړه چې کمدنو کمزوري دي الله رب العزت ټولو کمزورونه ست دي پاک ته دا دواړه عیبونه دي ایج زم یو غیب دی او جهل یو ست دي عیب ده او الله رب العزت د جهل او د عیب دواړو نسد پاک ته منزه ده ولا یوجه ذو شیءن دلیل نقلی تاستا معلوم نی سورت فاتر ما قبل آخر آیاد دا آخری آیاد نمخی نی آیاد آئی که فرمائی لی دی وما کان اللہ لیو من شیئن فی الارضی ولا فی السماواتی ولا فی الارض رب العزت لی ایس شیز نشی کام زوری کولی کا نپ آسمانونو کی و نپ زمکا کی انہو وجی ولوی ان انہو کان علیمن قدیرہ لکه هیڅ خارج دی علم د الله نه نشته او هیڅ خارج د قدرت دا الله نه ولا شیء يعجزه ولا اله غيره او نشته د اله به د الله تعالی نه اله په لغوي معنا باندې یو معنا د اله د لغوي هغه د کم دنو معبود په معنا الاغن امامن پا معنا دا معمومن معمومن الاغن پا معنا دا معلوحن باننے ولا معلوح غیرهو یعنی ولا معبود غیرهو نشتر معبود بید الله رب العزتنا معبود صرف سکتے الله رب العزتتے دا معنا یو لغوی دا دا معنا لغوی آنگا حستی چاگتا جڑاو فریاد کی گی مصیبتونو کی مانعِ الٰه گفت آن سیباوی یو لی هون فی الحوائی جه هم لادائی مانعِ الٰه گفت آن سیباوی مانع ده الٰه امام سیباوی کرده دا شی یو لی هون فی الحوائی جه هم لادائی چې اغیی پا مخلوق په حاجتونو کې الله رب بلزت تفریاد کی نو الٰه معلوح آغا حسفی شغا تا کے و کی فریاد کی کی جڑاو فریاد و تسبیح کی کی مصائب, کی مصائب کی و, فرعی فرعی و کی و و اللہ الہ غیرو النشر زاید جڑاو د فریاد بی د اللہ نہ د جڑاو د فریاد ز صرف سوکتے اللہ دا دو مانے لو کبری مسداق تو قران کریم کے الہ تو قران کریم کی د الہ, الہ در مسداق راغلی سو دریم زداه راغلی دی الہ <سؤال> یو مزداق دی اله <سؤال> دی الہ التکوین کارساز متصرف عالم الغیب خالق د دې کائنات د نشټه کوونکې د دې پر ذره ذره پویا د دې کائنات تدبیر کوونکې صرف سوپته الله یوما نایرا الہ التکوین چر دې کائنات یو امور سره تعلق لري دو یوما اغه دا الوه التشریع الوه التشریع د انسانانو د پاره د ژوند طریقه مقرروونکه او د انسانانو د طرفنا د تعظیم مستحق اغه صرف سوکته الله دی یعنی د الل... بادشاہ اغه شو نو قانون به علاوه مقرری عبادتونه به هغه مقرری حلال او حرام بم اغه مقرری او د زندګۍ د پاره قانون بم اغه مقرری الہ التشریع حلالون کې حرامون کې تقرر د عبادات او مستحق د عبادات د بندګانو د نه مستحق د تعظیم او د تواد اغه یو څوک ته الله دې الہ التشریع درېمدہ الہ التمدن الہ التمدن په انتظامی امور کې متوای مطلق اغه دې کمدنو چې کمین اغه ته الہ وي پای انتظامی امور پا کي متواي مطلق چې څوک وينو هغه تاسو وي الٰهي چې بهر نه انتظامي امور پای کي متواي مطلق چې داغه خبره منل کيږي بي چون چارا قدارتا الٰهي حق او الٰهو ته وي او قدر د الله په مقابل کې بل څوک وګاڼو هغه طبيعت واغوت وي څو ته وي توغوت الٰهي سياسي او الٰہی تمدنی دادرې معنی په قران کې مصداقا راغلي لري او عبد الله بندگی وکيئ کی آوازه الله مالک من الٰه غیره نشتا سور را الٰه بيد الله نو دې ځکه کړه الٰه مانته معبود کای ومصادرال مطلوب دا او عبد الله مالکوم معبود غیره مصادرال مطلوب فائدہ نه کای تاسیس نه د تاکید شو او چې دا او عبد الله بندگی وکي او کېو اهد من اله غیره نشتا صلی اجتون پره کون کې له دی امانه والي یا نشتا صلی را د کائنات کې کارساز متصرف علم الغيب متصرف علم الغيب صرف اغا ده معبودم صرف سو اغا شو فون شو نشد اله دا دی امانت اله او تکوین والي نو دلیل بشي ابا سوشي دلیل نو تاسیس فشي سبوشي تاسیس مدمه انا قران کې ډیر راغلی دا الہ التکوین سورته نمل کې ذکر دي ډیر ذکر دي انعام کې دې نمل کې دې قصص کې دې ائ اللهم الله دغه شلمي سپارېړو به مکه الہ التکوین نه الہ التشریع هم ډیر څه شویل دي فزار ربک الا تعبدوا الہو کم واحد لا الہ الا ہو دا الہو تشریع ان اللہ یحکم ما یرید الہو تشریع قل اللہ ازن لکم امال اللہ تفترون الہ حلالون کے حرامون کے الہو تکوی الہ تمدن مالمت لکم من الہن غیرون چې زبرون کوموي لا ان التخصص الا عن غير الاجلن کمر المزجونين ده الهه شهو تمدن الهي سياسي چا فرعون ځان ته الهي سياسي وي تمدن وي د دې درو والو مانو مستحق صرف سوکته الله دې لا اله الا هو کې ف دې کلمه توحيد کې دې اعلان مخ کې دو الوهيت طول قسمنا اغه د غیر نه نفیکړی دي او د اولویت ټول قسمونه الله له ثابت کړی دي د دل د جګمدنو ایمان طحاوی ذکر کړا ولا اله غیرهو نشتر اله بد دي الله نه اله صرف سوپته سالم اولهیت ټول قسمه د اولهیت دا به د اغیار د غیر نه سکه دا الله نه علاوه چې سری زینب اسکه نفیکي او سکه مولويات سره دابل پول چاله ثابت کړه الله له ثابت کړه دا د کلمې توحید ولا اله غیره او نشه الا عبده ر الله بس وکم